В пісні муки, в муці щастя, в яне все в гаю. Оне слухай, усміхнися і скажи ⁇ люблю ⁇ Поцілуєш і відчару змовкнуть солов'ї, І до ранку будуть слухати тільки нас, гаї. 1907